بسم الله الرحمن الرحيم وشرط قصر الموصوب على صفت افرادان عدم تنافع الوصفيني قلبا تحقق تنافعهما دام مطن لها مطن مطن تغوله مخي در اضافي شو یو قلب ذكر شو بالافراد ذكر شو و ذكر شو وزد در او در پارا شرط ذكر شو نو ده د شرط د کسر د موصوف په صفتمان نه په شکل د پراپ کې او په شکل د کل کې په شکل لتاه اين کي لطازو د وګره پر شرط د کل د کسر د موصوف په صفتمان نه شي شو <تصفح> نو شرط تنافي د وسپنه ده د ریبند پر شرط د په کسر د صفت د موصوف کې تنافي د موصوفين موصوفين په غصه عمر دځه سره متنافي دي کنه وړه یو بل سره جمع کړي دغه ذات جدا دغه ذاتو جدا دي نو په موصوبینو کې اسهم تنافي په کسر د صفت په موصوب باندې په موصوبینو کې تنافي کته شرط اوله کې او کنه لګای نو په موصوباتو کې اسهم تنافي دځه ذاتو جدا د عمر ذاتو جدا راغې د پرشرط نشته دا صرف د کسر د موصوب په صفت باندې په صفتینو کې تنافي زره شرط په کسر کल्प صورت کې اده پراتہ صورت کې ادمیتنا بشرتہ نو د پدک کسر کیدی ها نو الباظه توک او مثالونه به ان شاء الله وسره سره خپل وضاحت کوي او شرط تو کسر الموصوف او شرط د کسر د موصوف په صفت باندې افرادن په صورت د افراد کې ادمیتنا په واسطه نه چې واسطه پیو بل سره متنه اتنی دیواله جمع کې دیش صحیح شو په دې پرواز ذکر کایله صحه ارتقاد المخاطب اجتماعهمه یلګه په افراد کې د مخاطب اعتیاد د شرکت دیگه کنه نو دا هغه اعتیاد د شرکت د الی جی پکې منافعات نه ک پکې دواړه منافعات نه аба څنګه لري شرکت ته کې د اوسادي چې دا له واسپین د چوي چې ممکن وی چې هغه د اعتیاد د مخاطب کې جمع کړي شي نو هغه الګي د ساتي چې دا راټاکې د دواړو اشتراک لاتي شي منافع پکې نه او هغه اشتراک کړي نو ته دا هغه اشتراک ختم کی صحیح شه ليس صح اعتقاد المخاطب اذا فردي چې صحیح اعتقاد د مخاطب د اجتماد د دوالو بالموصوب په موصوب کې حتی تكونه صفه المنفيه ترديشي شی به صفت المنفيه زمونږ په دې کول کې مازيد الا شاعرا كون هو كاتبا او منجما لا كون هو مفهما اوس دا راواله اوس ته مازيد دا مثال مثلثه ده کسر د موصوب ته بچا غنه نو دغه صفات مت هغه طرف نووسه په شاعر او پکاټی کې منافع نشته د واړه جمعګې دي او کاتي به وو شاعر او اورد کرانګي شاعر او منجم کې منافع نشته عمده شاعری عمده نجومي صحیح شه خو دې کې منافع یا به شاعر یي یا به شاعر نشیر او مفهم کے منافع ځکه مفهمو غیر شاعر ته کدا نه جدارا کېدلی دا چې هم شاعر دوم شاعر نه دي انا ته دا شاعر دی او ځکه چې هغه چې شهر دې نه دي سر لازمي خبرات دي سر نه شهرواله جمع کېده نشي د سر نه شهرواله ادم شهر جمع کېده نشي نو له همدې اغه چې اعتقاد ساتینو او بل هغه بس پنوي چې هغه اجتماع کېد شي په اجتماع دلته کې سقراطي شاعر او قاتب کې شاعر منجم او شاعر مبهم کې اجتماع راتللی شي دا متضاد دي کې تنافي ده او د کسر ابتداء دا چې تنافي با تنبی بوری جوی با صفت منفیة حتی تاکون صفت في بی قول نامازیدون الا شائرن حتی تاکون صفت قونه تاکون ده دا پرده خبر دید ها حتی تاکون صفت قونه کاتبن او منجیبن نو منفی سفت منفیو با کونه کاتبن او منجیبن الا کونه او دا صفت نوی مبحمن اغیر شائرن لیان نل افحام ها ہوا وجدانو راجل اغیر شائرن ذیکی افحام دید که چشیہ و صلی سو غیر شائرن ینافی یا شاعریه او دا منافیده منافد د سر ده شاعر سره او شرط اداغه عبارت سره دا وی دا په اکلبان چیردا په پرادن اتبته نو اغه الفاظ يدل تمر باسل چې کوم عبارت اوغه موصرح په جانب د ماتو کونه علیه کنا مقدر په جانب د ماتوب کی او شرط کسر كون الموصوف علی صفت کلبان او شد کسر د موصوف په صفت باندې په صورت د کل کې تحقق تنافیهما تحقق تنافید واسپین اے تنافیل واسپین حتی یکون المنفی تفریف گئی حتی یکون المنفی ومنفی بزمان پا دے کولکی چی ما زیدن اللہ کونہو کا عیدن او مستجعان او نحو ذالک مما ینافی القیام او دا مثال لکسر دماؤصوب تے پس پتبانی کن زکر زید مخی لیتا اس تمائے مکسور چکم مقابل صفات تی نو او قائدن یو بل سرطن آفیجا یا قائمان او مستجان یو بل سرطن آفیجا نو دا صفات تی اس کا قائمان لا آکیلان دو ہے نو کیا ہم اواکر که منافات نیشتی سالے دولاری خوراک دیکھئی نو دل تاکی چکم صفات منفیئی نو آغیب و یو بل سرطن آفیجا اعتقاد که داغب اعتقاد تا اولٹ که کلپ پیدا تله په اعتقاد کې جمع قاعده نشي مدد وي چې تبدا هغه اعتقاد څخه ورته شرط د مسووب په صفت باندې کلبند تحقق د تنافيض او سپینای تر دې چې صفت منفيه تر دې کول چې زمونږه بعضې د نه لا قائمن کو نهو حته یکون المنفي کونه منفي صفت بسي قاعده او مستجیانه او لهዚه لکه مما ينطبق انده صفت نشه منابري سردي کیام سردي ولکه احسن صاحب المكتب فيه مال هذا الشرط دی اوس دو قسمه مصفین دي یو ساح د په دی د تا حالله شر نه کر تلوو <تصف> له الله م سکې د شر کر کړی نه دی د ق سر خل دپاره او د کر نو د کر انا د ذکر کړی نو دا دغه ترداری کوي چې دا خبره به ترین ده د ق د پرارده شرت لغول نه دي په کار ځکه چېر دا شر ته د کل د پرهکوله نوزه د ته مثال پیشکوم شي اغه بیا نه کسرکل چې کسرکل نشو نو ال کسرکل کسرکل شرط پکې نشته شرط پکې نشته منافع د اسمن پکې او د کسرکل خوش چې کوږي شرط د شرط سره برابر نه نو کسرکل نشو او د او اطل التعيین نو کسر التعيین زکه مخاطب متردد نه نه مخاطب متردد او اطل کسر افراد نو زکه اغه اشتراک مناسبه مخاطب په دې مثال کې چې اوس پیش پیښ کوو نو اراده غيوه سي بد ثابتې ته بل څه بد ثابتې نو د ښکړ کسر کل خپله تناتې په سي پاتوک نو کسر کل ونه شي او تایید کوي چې مخاطب متردد دی افراد کوي چې اشتراک نه نو دا همستان دی په یو قسم کې بیا داخل نشي ولی چې دا شرط کوله کو دا شرط تانه لا ګولې او د ښکړ کسر د والا تاریخ بجامه شي داخل مثال په بګي چې شرط نو لا ګولین دا مثال په موصل کې داخل شي نو واضحه هغه خبره ده ولکه احسن در خست کار کړه صاحب د مهتاب په احمال د شرط کې چې ده محمل کړه پرې خېده لئنک او لنز ک دا کول زمونږ ته زید ما زید الا شایرا لمن دا کول چې ته هغه ته وې چې اعتقاد لري انه کاتب او سرک کاتب دی تا الټک لغره ده ته کاتب نه در سره څنګه قلب شکان اعتقاد دا ده کتابت هغه ختم قبل دراوستو مکان مکان شین اسی جن مکان شین ورنه ولیس بالشاعر اغت دا خبرو کې چې اعتقاد لري چې کاتب دی او شاعرو نه دی ته شاعر دی کاتب نه دی قصر قلب دا قصر قلب علی مسره سر بهه چې تشریح کړي شه د په مثال باندې پس تم افتتاح کې مع عدم مع عدم التنافي په شعر او کتاب سره د دینه چې منافط نشته په مابین د شعر او د کتاب ته چې منافط نشته نه ده په نسبانه منافط شرط دګ نه د د په نسبانه نه شه او تعین نه دی وله زکه هغه پکې د هغه تردید نه دی کاتب دی شاعر نه دی او اپرادم نشادانه چې شاعر دی او کاتب دی زکه هغه کاتب دی په دې باندې مصرب دی او کسر کلم زکه نشي شرپ په برابر نه دی نریو نشو صحیح شو و مثل هذا و مثل د دی نور مثالونو مراواله خارج ابغه خارج شي ټول پټولا انکسامل کسر د اقسام د کسر نه علامه بنا په شرب ذکره المصنف چې کوم مصنف ذکر دی اعتراضنا چې جواب کړی دا کزوینی خطرپداری کړی دو جواب وکړي نو هغه دو دواړه ځوابونه درته کوي او خو ځورداري طریقې سره پورت کوي هغه اعتراضرکل کې لیر نه لکل سر جواب نه کړ پیلا یو کاله جواب کړي نه باز هغه زیاده جواب کړي چې د شرط الحسن ده دا. مطلب دایره پدی مثال ته اشکال مکاء د کسر قلب دی او کسر قلب حسن دی کسر قلب حسن چې کله صفاتې نو کې منافقه وی رئیس صاحب دې تبلي صاحب کدا کسکل دې خوش کلم منافقات دې ډول صفاتو کې دا حسن شي او چې کلم منافقات نه دا غير حسن شي دا غير حسن مثال دې نشته اگر چې دې کسکل حسن قلبو دې اشکال باندې جواب باندې دې او دې جواب چدا کړي چې مراد نه مراد او چې د ماتن کمتن او ذکر کو چتنا پيه هما کلবন্তنا پيه د دا شرط په اعتقاد د مخاطب کي په خارج کې نه دي دا په کوم ځای شرط ته مخاطب په اتیکاد کې او د مخاطب په اعتقاد کې دي کمنافات شتا هغه کاتب د دابل وسره نشتا کاتب د دابل وسره نشتا ترانه شاهد داغه په اعتقاد مخاطب راغی کنه دا تنافي را لګانا نه راځي و دوه لږه کې لا يقال جواب کریم تنویر کیږي هاغه شرط الحسن چې دا شرط الحسن د کسره کله لپاره تنافي ده و سپینو اول مراد یا یا مراد چې تنافي نه مراد د نافي په اعتقاد مخاطب کې دا نه ویلي کی لن نقل ځکه موږ سره جواب شته ان الاول هرج جواب دا اول نه چې دا شرط الحسن ده نو صاحب ته نظر تاسو کوم د ماته الفاظ راواله و شرطه کل بمن تحقق تنافي یې هما متندغه را کنه دګی ماته په خو د حسن الباتری له حسن شرط مطلق د حسن شرط د ادم حسن ای کی مطلقاً د قل لفظ ذکر دې د قل پر شرط تحقق ثبوت د تنابې دا به کی مشه د حسن نه غيره پسندې نوم به جواب خداشو اما اما الاول هرچه اول شرط اول دپادا اول دپا غیری کولا په انه د دفاع ده دادی نوے لکی گی دادی نوے لکی گی لأننا کول زکا موی امال اول حرچ اولا دفالا فلأنه لا دلالة للفظ علیه دلالت دلالت دلالت نشتا دمت نشتا علیه پتکا حسن والا لفظ بانده مع انا او سرد دینا ان لانو سلم زکا چر بل فرض منگا تسلیم کر نو بیعتانا تپوس کو چه دیکی حسن نشت دی مثال کنی دیکی سنگا حسن نشتا دیکی عدم حسن نتسلیم او دیکی عدم حسن دغه ادم حسن ولې نشته سوځه سوځی نشته دا خو صحیح کسره کله دغه یو ثابتې تبل سا دته دا څنګه حسن ولې بږي تاسو ردیا دی کارمه حسن تسلیم دی دغه حسن شتا کسره کله د او بیا په دغه د شرط د ونجنه کسره ثابتېږي نه دغه دنا پرنيش ما ان لا نسلم سره د دین چې دا, دا ادم حسن مونږه تسلیمه او د کولي نه ما ادم مازیدن اللہ شاعرن لیمن اعتکا دا اغا چا تا چدا کو لکڑشی چا اعتکا د کاتے بہر شاعر وی مودا دا سرم امنی تسلمہ چا خسن نشتا واما الثانی جیم سو چو مراد تنافید و تنافید اعتاقات موقاتو کی دا ثانی دیپا چیدے داگے نا جواب دادے چی حضرت تا جمعک کی تاریب نو دا خود تاریب نم معلوم شویدہ چه تخصیس شیم ان بشئ ان مکان شاین یو شئ دبل شئ سره خالص کول د بزاد غلط ندک اتک د مخاطب خود تاریخ نه معلومیږي ابر ځه دغه لگا نه چه ال ت مکان شاین او مکان صفه الاخرى رالو له چه مکانه صفه اخرى مکان شاین مکانه صفه اخرى ولا الفاظ را چې یو صفه ته پر زای نو پزای د بل سپات دا سپات ثابت دی هغه کوم اعتقاد ثابت دی دا لري پزای به تو بل ثابت دی وله نو مخاطب پزای کتنافی را غو نو د مخاطب د اعتقاد تنافی خو د تاریخ نه معلومیږي چې ته د هغه کوم شي ثابت دا لري پزای بل ثابت دی نو اعتقاد د مخاطب تنافی خو د تاریخ نه معلومه دی درته ذکر کول ته ضرورت دی دوپاره ذکر کول بیا ار دو سو خبره کچې دا دوه برې د ذکر کینو په طه ولګیږي چې دا بطور په توری تاریخونه ذکر کړي په توری شهر ذکر کړي امر هم څنګه په لګا نه یوه چرې د مقصد د تاریخ په ځاحت مقصد نه په تاریخ کې شوه چې مخاطب د اعتقاد کې تنافي خارج کې په تنافي دغه په اعتقاد کې و نو ته بد ار اعتقاد بدل کړي او سفت په ځای و بلل لګي دا همکه معلومه شه د تل مستقیم شرط ذکر کړي دا څه خبره ده چه اتقاد مخاطب تنافي مراده ذي وضاحت مخ په تاريخ کې شوې دا عبارت به عدد الله وره دغه ډول سم مطلب نيشته وا اما ثاني هر چې ساهندي پادا کړ ان تنافي تنافی, تنافی په حسبه لې اتقاد المخاطب چې معلومه ده معلومه زمينه ماده تعريف نه ذکر هو چې اغه ذکر کړل د پي نفسي تفسير هي پي نفسي تفسير ده كسر الكلب کې انفسي تفسير سي شهره ان كسر الكلب مخه غيرو کسر الكلب چې هو نزيعه چې پای کې د مخاطب سي ال عاقب اتقاد درسي دعكسي نفيكون هذا الاشتراك ذا عند دلتا ب الباز كوركول كلمه تحقق تنفيهما ذا الباز عايش بها او دال ایسا کہ دا د پادم سينه د پد سر ماتن متن کې نقصان رازي او دا لا سکه سیدا جواب فريدونه نقصان کو جماتن لې ټول عبارتونه بل ځای کې غلط کړو متن چې کلب ایزاح کې انتکی عبارت ذکر کې ایزاح د دې چ کله ایزه کده عبارت ذکر کین التک غ عبارت دنسې کی التک غ بلکل د الفاظ ولدی لم یسحک ولو ان السکاکی لم یشترط پی کسر القلب تنافی الوصف التک دی ای ایزه چې ستک کی د تحقق د تنافی شرط نه دی لګولې زلګو ما وغه صحیح څنګه داګه نم پتلګی چې د شرط لګی و نه او بید آگه ده پر وجه زکر کلی تنافید و اسمین دو پارا شرط ننی زکر کلی زی شرط لگو منو زی شرط طولی لگو ما زی یو صفت ثابت کی نو دا دیب مشعر شی دا بل صفت تنبی بانی چی دا بل زی شو مندی دا شرط زی دی لپارا لگو ما زی شرط ثابت چی نو دیب خبرداری ورکی پہ انتفای دا غیر بار نو کچی دا دا شرط نو دبا التنو چې ماته شرط اون له غو ماو لګاو ا شرط مبيادرې پر الګو چې یو صفت ثابت شي بل مېږي پته ولګې چې د مستقبلته ورشرط ذکر کړي صحیح شګنه او دا خبره غلط ده چې د تاریخ فی سلام نو اچاته وا اذن لم يصح قال للمصنف او ذکرنګي د مصنف خبر په ایزاح نو کتاب کې صحیح نشو ان سکا کی لم یشترک بکسر القلب څکه کی شرط نه ویل غول په کسکل کې د تنافيد وسپینو وعلل المصنف او په دکې ای ذهن میکی تا کېد تعلیل او وج بیان کړي د امصنف د اشتراط او که د شرط نه لګون د اشتراط او وج بیانولې وعلل المصنف او صحیح نشه تعلیل المصنف دغه خبرم صحیح نشه تعلیل نمو صحیح نشه او تعلیل بیان کړي ری حالنګه تعلیل بیان کړي مصنف د اشتراط د تنافيد وسپینو به قوله په کول سره تعلیل بیان کړي لییکن اسبات الصفه چې یو اسبات د صفه داشی مشر په انتبا د نورو صفاتو باندې ور فيه نظر او په کول کې نظر دی ده دغه خبر چې دا تحقق او ماده کې څه جوړه نظر لاندې ناكيد لیکلی په حق او معسقى کې په اهمال غزر شرط حق د څرګره ده یا سکاکی سره په پیمان دي شرط چې شدا شرط لګول نه دی پکار بوئین په شرح باندې کې نظر ده چې نظر کمزې کې بیان شوی پشره جيبان شوي دي اگر هم دهن ترالم دا ديږي کې سووي اوس خدا خبره یا ته ساته چې بهر حق د دې سره په حق پدې کې د سقاکي سره دا شرط لګور نه دي پکاره کمنه نه پاتې او کني مخچه هغه یو ثابت یو ته دا بل ثابت کی د تکسری کلمې کی نو ماتین پر دریو اخصام کایلم مخ کې اختلافی ذکر شو کنه او تاسو تمہایي هغه حق چا سره ده سقاکي سره ده او هغه کې حق ماتین سره ده د خطیب کزونی سره دریو اخصام جوړیږي په اعتبار مخاتب او دی خبره کې چې شرط لګول په کار دیو کني په کار په دې کې سره ده سقاکي سره نو په تقسیم کې دوه تا یادره او یا اې یا درته تعین دا په پای کې تاسو تماریدو حق د چا سره دی دا علامه خطیب خزینی سره د زکات په اعتبار د مخاطب اکسان جوړی او بیا درې جوړی او ته کې شرط لګول پکا دی کني دي پکا نه لګول پکا دی په دې کې حق د چا سره دی څه کوي و چون کېږي درې اقسام جوړی خطیب خزینی له هاذا دوه یو د پرشر ذکر کوو د کسر قلب پر اې پرانځو پرم ذکر شرط ذکر کوو چې ادمه تنا피دا او د قلب پرم ذکر شې چې تحقق د تنا피دا ورپسی وکسر التعین اعام اغا اعام دی عید پر شرشتا ند عدم تنافع شرشتا نو دے زکا وی وکسر التعین او درین زکر کری وکسر التعین جد اعام من اعام دی من اینکون الوصفان متنافعین برابر خبره که وصفان متنافعین ای پی حبوده کی اولا یاپکی تنافعین نی ویده دی پرمیسال پیش کوئی چپ چکموکی تنافعین اګه سره کل مثال نه لیکم نو د شوزه کله د دې لپاره ته نا دې په کوم راتلشي کې سره او چې کوم کې ته نا دې نه چر لپاره مثال نه پرد لپاره دغه پوسپونو کې ته نا پینی ارم په کې راتلشي نو د دې مثالونه د افراد لپاره یې تیر شونه د تعیین نه او کوم چې کل لپاره تیر شو قدم را کړه خبره چې الی کې قدم را کړه کارو چې صرف مخاطب به متردد خلک شي شعر د کو کاتب دی شعر و کتابت کسی شعر ہے؟ منافعات نشتا منافعات نشتا افراد دا پارده صحیحو او تدا متردد تا ہوئے چی ما زیدن اللہ شعر ندا بیا کسر تعیین شو او منافعات پا کی نشتا صحیحو دا تا تعیین دا مثال شو اکا منافعات پا کی او مثلا اغاوی قائد دے او تا ترے قائم دے صحیحو اغاوی قائم دے ترے قائم دے خوکل شو اغاوی تو مااضدن اللهقاون مدارو چا مثال چې د کې تعين شو د چېکم مثالونه ته دقل دي او د افراددي نوعاد تعين او صرف مخب د بچین چې زراه مخب به مترد دوعاله صحی ش نه ما ددي دپار سر ن پله مثال هر اغه مثال ل اسله ا چې صاحیت لري له پرده او کل دپاره يسلو له کسر تعين ا د ثر تعين دپارم صلاحیت لري خو ب شرتل مخاطب کووه پشرب ده که دو ده مخاطر چه سوالی؟ من آئر عقسن البتا عقس کی داسی نشتا داسی نشتی که ری چه خواب ما خواب کم مثال ده ده کسر تعین وي ابا ده کسر کلب وی زکا اولی ده دیم مثال بوی مثلا تنافی با پکی نوی ها دم تنافی بوی کسر اپرادم مثال شو ده دیم اپراد شو و ده کلب مثال شو قلب ده پر تنافی شردتا او یا د دو او د کلم مثال بوی مثلا تنافیبا پکوی مازيدم الا قائمون لا قائمون تنافیبا لیبکی نو دغه مثال شو د کلم مثال شو خو د کسره پرات شو نمې نه اير اکسین دا خبره نشته چې کوم مثال دلته ریسه کیونه غره الی دوار کوم کی کله بیاو کی صحیح کیږي او کله بغل کی صحیح کیږي نو ګوهه کی د د اغیر نسبت د اریو سر نسبت د عموم خصوص من وجه ده یو چې سره والی یو ترطیب تعین راولی اول قلب رادا صحیح شکار او امم خصوص من وجه نرے امم خصوص متلکتی او امم متلکتی او اخصو متلکتی او دکرنگی جا کلپ سرم را والی امم متلکتی او اخصو متلکتی دی دی دی دو داغی دوانو دی اممدی صحیح شو ذکاوگیو کسر تعینه امممد نو دهو ہرا مثال یسول کسر لی قلب یسول کسر تعین من غیر اكسن بغیر دو آکسن تیم د دې رکتن یې ورسره کړو. اته روان شي. زه هم بیر